Poštova na praću se sva hvala izraha, pripada samu svišnom Allahom želešanu i neka je salavat i salam na njegov kosanih i bilimita Muhamada sallahu bih osalam. Na njegovu učestiti u častku porodicu, na njegova sahada i na njegovih ga svijedeta. Sada sudnje gdana Allahom. Allah Kur'an ker riba se hudila bismillah, teka ga da dodaša. Almu ahiretsku kuć, ona je večiti budući svijet odnosi Oni se na džemljima. Mi smo pripremili koji ne žele da uloona, uloona Beska, In povrat, povrat se opode na zemlji. Evo mi u ljubavnih koji se ne uzdižu na zemlji. Bezpravno, koji se ne opode na zemlji i niti namo li učine nereti pesan. A najveće nas povrat pripada potetijama i dolgoj Allah opisuje svojstvo svojih dobrovnih, pokvornih robova koji su Allah pokvorni, a njihova pokvornost i pobožnost koju mi pokazujemo kroz nas post, sadak, zik, učenje Turana, odeždavanje rodinskih veza, ona se pokazuje na kraju krošta po ponašanju oblicana, kakav je on, kakav je kako on od njava, kako se on ponašano, kako u ovom horačanju arcu. Kupavno se korijeste riječi koji ne žele da se uzvišu i ohole na zemlji. Ona je rečiti, bolji svijet, mi smo pripredili onima koji se ne uzvišu na zemlji. I koji na zemlji nerećne. Jer oni oholi i uzvihnuti, oni azgiri, kako kaže naš narod, oni na zemlji čine nerećne. Kaže Allah u drugom, drugom aškom, a... الله هو ربي، قد نسو ربي بواسطه عباده عظما الذين نشوا هونا القلوب oni kada racaju kaze jedno skrušenom oni kada gase kada racaju su polizi vojkasht kada mujahidin qalu salama akademis ne znali se dhabi obraćaju Allaho govori, uputa svih svjetljiva milost od Allaho Ževašana. Kako Allah opisuje u prvom ajetu, kako opisuje u drugom ajetu, svoje robove. Kako je opisuje Allah Ževašana? Pa kaže da su oni robovi milostivov. Dakle, Allah je spustio na njih svoju milost. Korišti se riječi i im na uzi što on Nije silni, uzviše, svemoćni. Ovdje je zato što je upe spustio na Allaho milost, I Allah se to opisuje u toj situaciji ovim svojstvom jer to svojstvo je spušteno kod i njenovih nogova I oni kada koračuju zemlom, oni su slušani. Oni su konizi. A kada im se neznalice, ne okoli, pokvarenjaci obraćaju riječima koje ne korikuju Allahovom rogu na dunjavuku, on ih ne uzvrati istim tim riječima, dakle, ne uvratimo na kako su se oni njemo brati, već kažu, kvalite se nam vidovom. Za njemu opis koji treba da primati sa tim Simanima. Za njemu opis kojim su obis stali Muhammeda s.a.w. kojim su opisali stali Muhammeda s.a.w. Sve mimo toga, sve što je suključno tome liječovati. Kada vidiš tvoje kada je Zahvaljama, smašava. Sredočiš muda je muslima. Kada te dovoljili nazove selam, sredočiš muda je kako se kaže korani. Međutim, kada vidiš kako se ponaša, ovdje znaš, da, si, da li je on, da li je on dobi Allahovi doba, koji su mu pokorni, ili bi je do nega ta njega zašla. Zašto Allah Žeštano kaže, Boži Mosvamiku, da kadaže nekim godinima, koje liječi, recite, recite, mi smo muslimani, recite, mi onikuju takvi koji mogu opisati koji smo počeli paljeti koji smo počeli postaviti izluvaraće vade ali to je sve još samo nejesno zato što ima nije došlo do ljubih srca kada njima dođe i napisati se napisati se onda insam si podašao stavljaka pa je takav nisam u svojoj kući u svojom kuću na vladnom mjestu takav je na ulici skrušen oko ar konizma. Tad Allah uzračava. Kaže, Aštara, majka, pravo vjerujete. Vi zaboravljate, vi zaposlavljate jedan od najlepših, najvrednijih ibadena. Najlepši, najvrednijih ibadena. Vi ga zaposlavljate, vi ga zaboravljate. A zatim kaže, a za to nije skrušenost. Za to nije skrušenost i koniznost. Suprotno tome je oholost, uzlikulost. da Dakle, da se čovjek ustisuje, uzviže, a znamo da je Boži poslanikovane 7.8. kaže da neću ući žene tko najbolje u svojom srcu i maletku u Co znači da će probađene koliko je oholost zadranjena, toliko je skrušenost narednja. Koliko je oholost pogubna, toliko je skrušenost popalna i koliko će osjeći stvari ja stvariti rezultata kod toga lavlupova. Ima mi ja ovdje napišu. Znači kada se opisuje neko među nama, pa kada ga ljudi baću opisati, posebno ako je čovjek koji imaš nešto da je to znanje, da je to Boža, da li je to imenje, prvo svojstvo koje žele je da opišu kakve stvari i zaista kažu jako je stvarno. Zašto tvrdiš da taj ljubav moć finansijska moć položaja moć je u ugledu nebom to su ona to su svi oni razlozi koji sanja učini čini fesal na zemlji da su zombi i da gazici se a nisu htjetali da pomognu zašto lista da dati nije težnost da zete budžeti noć čovjek Kada kaže, ja sam uziman, ali ja sam nekođu uziman među vami. Vidite da je u u kontroli šetara i da je potpun kod njegove, njegove nove staklji za budet i oljeta katolika. Dakle, to je omolost. Kada kaže, ja sam bolji od vas, to je Kada kaže, ja sam ispravljiv od vas, kada kaže, Allah od mene prijma od ne prijma, taj čovjek nije na pravnim putu. Taj čovjek nije na pravnim putu. Muhammed, sallam, ja čuk, Muhammed sallahu alaihi wa sallam iskoristio Ja sam kada je pobedio mušljike na brbu, najvećoj, najbitnijoj bićoj istoriji povijesti islama za Musilane, za Muhammedu sallahu alaihi wa sallam načalu, kada su odvatali, neke pobili, neke zarobili, i kada je onem mihatalu Allah da Allahu alaihi wa sallam dražio od lođe poslanika, izud, dozhodu, da poloni sube suhajni. koje je ve jako već, koji je posticu arabe na godu pod gođe i govorio Allah za Bucanike i sanu se Šta kaže gođe Bucanike? Ono ručino za suđe više toga. Každje ga buđe ne, to je sam reći na moment. Každje R.S. ne, on Ja se povijek da učinim nešto sa njim, tako takve kazne, vida kazne, ne bi to bio zločin zato što suhejli mnogo zločini musimani, svojim sidom, kako su prije islami. Ebu džendr, jabudu lahu bi suhejdi. Mučili sločini sločini sločini, što kaže Vesu sločini, ne omerem. Ja se volim, da mi Allah ne da ti islameru. Ako ti njemu podubu iz sluga ili poseđeš jeziku, njegovog jezika, koji je tato prije izgled proti ja se volim, da mi Allah isto ne Oni On je u uši koji ne vidi ništa, on je takav i ima što sve pravo da A kažemo sami slova za da te to nije svojstvo i to nije ono sačime Allah poslava. Allah ne poslava pomivost. Vjernik se oči tako. Vjernik je kao kišan. Kao lijepa kišan. Kao da reći na kišan. Gdje god se spusti, u koju god pape da dođe ona donese tereka. Međutim, nije svaka kiša tereka. Neka dođe sa popolama, sa odronima, Tako nalavna nekad rodije sa gradom, pa povuši ambolom itd. A sve je to možemo da tražimo itd. Međutim, Allah određuje u černom pereka, u černom pereka, je zato da ću, kada tražiš, kada tražiš sebe kakav si, pogledaj kakav si odnosu prema ljudima. Pogledaj kakav si odnosu prema svoje povornici. Pogledaj kakav si odnosu kada si u labu i kuć, kada uđeš u žanju, To isto kao da si ušao u neku kapu da pobiješ kapu i bi si ušao u glavu kuću, pa znaš da si njegov, ostata, znaš da je to njegova zemlja? Da tu nema putincajnič, niko od lunjavuštih vladara? Jer je ovaj jedini istinski vladar. Da li se tako osjećaš tako ponašaš ili ti je sedisko? Ako tako osjećaj nije različit, kontakt imamo. I zato je Boži Poslani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da kruču, kako su ozruđanju, znači od mnogog, šta da se kruči kod kak ulasruđanju, kako da se zikri, kako šta da se radi, šta da se priča u džami, tako je Boži Poslani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam učestva s arvostom, nas, nas. A sve tko vodi krečem, kao ovoj sutronnosti i skušenosti. Kako ni iznosi prema Allah za rešanje. Kako ni iznosi prema Allah za rešanje. I zato kaže Agar Adel- Slada čovjeka su mogu nadefiktovati veličina čovjeka i njegova slada i njegov skutica i njegove skručnosti. Nema njegove pohleca, galani, njegovom dramu i smotonu, njegovom vahatnom ponašanju, kaže Kaže, ja vam da je odlako godavno, veličina čovjeka je u skručnosti, u poniznaznih. Kaže, ovdje mih tada je odlako godavno. Ovo su sve definicije šta dočeka nas odlako do tohoj Kaži od njiha tala je globalno drugi pravi ti harifa. Onaj ko se struži radna Allaha za došavnom i rad njega bude stroman, ponizan Allah će mu povećat mudrost. Postat će mudeljica. Dakle, moćiš od njega da naučiš, moćiš od njega da čuješ nešto lijepo, moćiš da se kucarate samim. Ono, oh, to je sve ono što, što nam sve danas nedostaje, sve manje imamo. Možda srpne šovjeka koji zna puno ajeta, dakle puno ajeta, možda je A skoro AN, ili mnogo zna i skoro AN, ili znam mnogo Hrisa, poslani mislice, sve su to, to što ne bih uvijeti na se ali teško ćeš uzeti Da njega sad. Dakle, liči, liči na kompjuter, na internet, na Google, ukucaš mi što hoćeš, pročitaš, čuješ a sve radi, da sve nekako sada to radi u određoj situaciji, da dakle, To su lukani, naši ranije, stari. Oni su imali budosti, a vi su imali toliko znanje. Danas mnogo znanja, malo budosti. Danas mnogo priče, danas mnogo pija koje se prevode, pišu, mnogo desova koji se izdobore riječi, koji upove i hvale, a mnogo malo pobožnosti i skrušnosti. Mnogo malo pobožnosti i skrušnosti vraću. I zato vrni Hatab kaže, onaj ko se Allah skruši, Allah će mu povećati ukos. Kada govori Allah i Mlvar, šta je to skrušenost i kakve je skrušen insam, vjerni? Kaže, skrušen vjerni i ponizan prema Allahu tada šamu jeste onaj koji se spusti od čovjeka koji je viži, na lunjavu po njegu, po položaju koji ne upoznaješ, tako da, je, tako da, pa da ovaj kaže, ne dobi pre mene da pričam Ja sam mnogo bitni i vernikar, nego se kao vjernik spusti i a da kao ljudsko bići. A Resul HaSavlava 27 ustaja opređenazom, mrtvim tijelom, mrtvim tijelom, nevernika prije konešnog vjernika. Pa sa svara gredi, dođe po svaniču, kao vi muslimate, nevjernik. Kaže, a za I kaže, a to da se spustiš kod čovjeka primitvjeta, pa da mu ukraveš nespre i da mu dokazeš da mu dokazeš da nisi iznad nekada. A da onaj koji je tebe, po ugledu i položaju moći divoči, da se hodim ne i kažeš, nema što To je da u suština skruši se. Tako a dan se ponaša A danas je obično malo dokačno. Kogaš moćno, ja puti tebe. Onda ako se potvrješ, sad i A kada najviš noga slavota zgaziš, ne li je to je Nije to svojstvo muslimo. Mi ne želimo takvi takvo zemljski čerponaš svoj ući. Jer rodiš mučkale će nakri dominirani. Ona nije ima nejače svojstvo. Pa kako da ju uči u tijim svojstvima, ako suprotno postupno? Kaži Resul srlalala lijeza, allah ed al Allah je objavio, in allah ed al-haqide, je tento vladan, da budete svi da budete svi ponizi, da budete svi skromni, htta da se niko ne ponosi, ne uzbiže, ni nadki, ni nadki. Ulajiti je ahadu malahadu i niko, nikoga ne pati. Objava Allah, Muhammed s.a.v. Sada gdje je Da je dostali u me. Allah mi je objavio da vam dostali i od vas da budete skrušeni, tato da se nikon, nitnak i ne uzdiže. Ne uspislije nikdo da se, da ne, niko od vas nekako drugo ne čini nekratko. Objavano vas došlo. Ovo su svojstva, ovo su opisi, ovo su profisi koji se moram, moram obržavati da hoćemo ovu veću ahersku kuću koja prijeka nam tijela. Kaže Resusa od dva polinija u srdu. Manaka sad sad nekrati. 2,5% zakljava na gorišnjivom. Ako ti je vladan 2 km, da si duža da si. Nisi duža zajedno 30. Ako nemaš u ti si ustača zakljava. Ali kaže Resus L. ne može sada kada u manji Ne, ne možete da ga okreminu. I neće Allah, zbog oprosna kada je čovjek što to mnogo poleća ti što drugo i tako si ponosan. Kada čovjek onaj bitraža, koji prelazi pre putih grešaka prema njenog uvrjeta, Allah će to dobro zbog toga koje će oh. uvrjeti. I zatim građe i neće se nikom pred Allahom slušiti, da da Allah ne zvisio. Ovo su sve garanci Muhammara, sada Allah prijeca. I dve metre, iza konosi san, iza uvrjetivanje, odnosno pusti i zanim Allahom drši. Kad je anas radio Allahu Anhu Bada'lu, je išao na dinu, i na odme išao u koje da Sibir, I ko sa vami mi se sa njima zastao, pored i da li te smeršaju. Po pa rekao, idam sa Muhammeda, sada Allaho, rekao, do takvog postupa sa djecom. Sa djecom, sa, sa onim najmanimim, sa ženama, sa roma i majima, sa onim koji su slabi, koji su stari, neko kože po slagim, preko prema njima Zašto je Muhammeda sada Allaho i sada? Rezina je nam, da je uvijek ona je kamucerirana. Nije naš komaj, prije ne pošto je stari, nije od nas nije o tog men heđa, o tog kuta na koji bi On najko nerespektuje stalje i on najko nije glosti pre lomađima. On najko nije glosti pre lomađima i on najko nerespektuje stalje nije na kutu kada sadoplazili Kaže se boli poslanih komandar, ali i nije sad vam. Jer jedan sa druhoma shava, kada su se odmah kada su biti na kutu, rekao je da su ovah na pripremiti ručak. A nas sam reko Bođo Poslaniče, ja ću zagrati tu ocu. Drugim sam reko Bođo Poslaniče, ja ću odmrti se sapiti u temi. Treći kaže, ja ću kaže Bođo Poslaniče, a na mene, moja odreze da iza njem i da sakupim drva i da pripremim bač. Svi kronica rekaš, Bođo Poslaniče, mi ti to boljni. Sedaj, ti su Bođo Poslaniče, a mi smo taj poslod završiti. Šta kaže da se osnovi? Ja znam da ste vi dovoljni i da nika može ti bez meni. Ali ne volim, i Allah ne volim da vidi čovjeka koji se izdvaja u svom družbu. Ja ne volim da se ozižer vam. Ako vi radite rad Hrvatsoma? Za mi je ovom zid da opi nosio, kao su sa shavi kada su kvaličani. Za ljudi u srkvom ratu se u sveti. Kaži A'ljera d'Illahu wa'n'u wa'l'a'fu kome nema prijde u djunaštvu, kratosti, da u jebomom džihadnih povorni koji je pokazao za glavu Bosanika, sada glavu je o sedem hladu Islana. Nikomu nije izačao na globoja da nije pao prednjiv. Mm -hmm. Taj obje kaže kada bi se nekrati rasponsov da bi osnili strah našim srcima. Ashabi sakrili se iza Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao mala djeca. Iza Muhammeda sallallahu alaihi Ovo je naš poslanik. Nije naš poslanik uče brzosti, mazala, bez, ob bez obrazu. Uzli znak! On je bio protiv toga. oni do bio, naj, bio najskušenjim. Najpovizniji kada je bilo najjačiji kada je osvajio neku, spustio je svoju mubare glavu. Kažu da mu je grada dobirivalo srlo njegove kanije. Ili sama njegove kanije. Plačući učeći ali, da kad je jahat kozak i ne patite, kad je za uka to što istina nesalo je, laži 300 vlač ne ste. Kada je došlo 70.000 razo so jača s Adam, kada je njegov mnogo stvarilo napati na tega, mnogo stvari ne ništa je to Sve ime prostiti je I tako jer to je zavušeno. Sve ljudje sve jaći su zbogakše vlasti. Osim koliko je stvira Menhađa Muhammeda Sralba. I zato hoćemo reći. A hoćemo hajdi. Moram mojstu odraći. Moram isloči prvo, ali ima vladnu ličanju. Moram isla različanju. Ako neko prema nama, ovo su prema vama, podriješi, nemojte uzratiti svojom. Kaže jedan pislan kričenja. Ako si ti grešan na zbog nas, to jeste zbog Zato ja tebi učin i ne pravi, zato što ja tebe uvijezim. Ja sam potanica radio rijepe pa vlada će došaviti. I nekokonani sam, nekokonani sam Allah ti Kaže, mi ćemo se pokoriti, a vlada zbog tebe. Dakle, mi ćemo Allah biti pokorni, pa ćemo postupiti onako kako on traži i kada, kada nam nekrati ćeš. Velike su ovi riječi. Jako teške riječi, koje moramo kao emanete. I zato kada je Adam Raših halifa, kada je došao, kada je došao, u kmedinu. I kada je rekao, postao pogupima malim. I kaže, čujem, da područavaš Allahom, riječ je Allahov poslanika, lalizem se u džanijim. I da ljude područavaš jer, mi smo krenuli, izbavljava, dođi ovdje u naše, naše dore pa nas područi i citiraj nam hadis. Privile je, ako će je da se njemu kraže, čovjeku je da sluđuje krislamu, respekt i pažno, poštovanje, tamo govorat imam Mustafine kaže o godalubi ti znate ti Allahove riječi citiramici citiramo riječi je pokosane u ti kak su da su. Des, i znaš kako da se kada bude ders ljudi slušat jer se znaju dolazi znanje nikome nove novosti ali bazi kada se toči ako dođeš se nakon da se dlane napuneo nezemno ti dozori da ga si ispravotovati i beguvlana Allahu i Allahu na neko nekog što da bi prošao oko halifa, u prvi sanj. Vek će srednu tamu džimansa. Odučava grobna, odmah mu daje leksiju. Kad je halifa došao, nije naririo da je dobro. Došao je i kad je do žrani, je vidio da je džanin Pa se sjetio ono i stavio je pod je stao pod rata, njegove sluge, čuvari, su donili prijesko, odnosno stojicu da halifa ne stoji. Pa je halifa seo pođer ta. Kada imamo Ali, vidio kako on sedi iznad ljudi, su svi ljudi ovdje sedili u žanami, u lakoj kući. On tako je pomijenio des, a des je bio namazom, i ovo namaza, u skrušenost i poklonost. Da daže, niko se Allah neće ponizit i skrušit, a da ga Allah ne uziski, a da ga Allah a da ga Allah ne ponizi, alif je razumio taj hadist će joj citiraju, zbazio, je stavio i se okunje na A kudu ko mi kadao sam to gleda, ima ألا كاسي <تصفيق> كلام أو دون طالب كلام الله يريد كما كان الله تبار التفعيل من الكلام إذا كانت تبار <تصفيق> التفعيل من الكلام أهل بسم الله الرحمن الرحيم